ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. emendikan bai, emendikan bai, egu luze bat, eza, e, sorbaldan gainean, edo onetan, edo buruan, eta, bueno, zuekin egoteko goboz, nozki, e, gaiak, e, aditugu eta gaiak batzutan e, erosuak eta politak ez badira, zuzen ere, besteekin e, hauetaz, zitzegiterakoan, ba izaten da, ah, zakit eh, gaien arintasuna edo gure arteko eh, indartzea den ba, laguntzen duena. Egun hauetan eh, mamua berriz ere arrazakeriaren mamua zabalduda alemanian zakit zino es desagortu den mamua hau eh, mundutik edo gure artetik edo guren barrendetikan Baina bueno eman dira berriz ere errefusatuen eh, kontrako erasoak batez ere alemaniako arlo batean eta bueno batzuk eh, ari dira eh, hauere ere erresegia bada agian ari dira itz egiten alemaniako alde bat alemaniako eremu bat provintzi bat edo bueno estatu federal bat oteren ba alemaniak momentu honetan daukan eh, daukan, ba, arazoa daukan, mancha barroia, eh, bar, marroia baita eh, ba, edo, eh, edo edo fasistak eh, eh a adie, fasismoa adieratzeko hartzen den kolorea. Etas mar, mancha marroia hori edo Sajonia aldean kokatua dago unhoneon eta main esan beharra daukat, eh Ba, ez, espero genuena, baxean, e, bensatzen genuena, etortzitekela, ba, ba, gian hor da gola bidean, narrazakerearen mamuoi esan bezala, eta aurreko astean, irudi, irudi itxusiak izan ziren, e, eta ez bakarrik irudiak, ez, eta egoera itxusi esan zan, e, autobus batean, e, beren e, egokitu zaien, kampamendura iristen ari zian, errefusiatuak... ba, E, biztaldegoa, edo, bizt, edo zenbaitzuk jarrizian, autobusan aurrean, eta refusiatuak erosatzen aziziran, polizia ere, e, bueno, e, etzan modu politian ere haritu, eta e, hortikan sortu da berriz ere ba, eraso fasisten edo kezka eta bildurra, eta bi egun beranduago, e, baina errefusiaatu ibaesa e, emateko edo aterpe emateko e, izan behartzen etxe batek su hartu zuen, e, bautzenen pautzenen eta beste erasoak klaus zen esan zienen izenak agian berdintzaizkegu berdinetzaiguna da aipatzea ba, kaleratzen ari direla berriz ere eta eta komunikaben harreta e, handdikkin batzutan ditut kontra egin beharrean propaganda, handia egiten zaiela, eh, atzu ere eh, tresdenen pegida izeneko mugimenduak bil milioata bosteun persona elkartu zituen, eta bertan itzein zuten politikariek, eh, ba, biztaldegoaren eh, ausardia gora zuten eta horrekin usan haitzuten, ba, ausartak direla, ba, E Ezer ez, er ez duten hoien kontra baik ez duten hoien kontra edo eta ez dut, ez dut inor victimkktimatzeatu nahi, baina oso erres dala e, e, autobus batean dagoen jendea e, aurrak eta eta dinekoak erasotzea. eta hori gertatzen ari da egun hauetan Alemanian honen e, hoi. E, ezagutu egin behar da, hau zabalduin da, eta honen kontra noski egin behar da. E, o, olako mugimenduen kontra di egiteko, martxoaren amabian, e, izango da gaur ikusi ditu e, e, Lenengo txartela, eta entzalipoza hauntiz e, hartu honen e, azalpena e, ama, martxoaren amabian izango da kolonian, E, askuitz egin da kolonia eta e, urte zarratagero ba kolonia mugimendu feministek deitu dute kolonian e, demostratzeari e, martxoaren amabian eta hemengo lema da our feminist is not racist, gure feminismoa ez da arrazista eta bon, manifestaldi honetarako behe egiten dute emakumeak talde esberdinek <coughs> eta erakunde ezberdinek ere. Um, eh, gaur hemen Burgon, gaur unibertsitatean izango da Kurdistanen igoeraz hitz egiteko hitzaldia, e, bi idazle dira bertan, hauek idatzi dute Rosa er, iraltza Rosadanen liburua, liburu hau e, beste batean e, iragarri genuen bezala e, Laister edo Laster Samar izango da ere e, gasteleraz ira moduan eta beste zenbait hizkuntzetan ere e, eta hoietako bi idazlekitzein dauko dute gaur ba intzuzen ere Rosadan inguru horretan, Rosabako bane eta sidian e, ere muan dagoen kurdistaneko iparraldea ba, biziden e, guda gerra egoera, eta baita hemen e, ba, turkiako gobernuak aurreko haastean esan genuen bezala, turkiako gobernuak eta turkiako armadak ere e, jokatzen duen e, rola. Zat e, kurdistanen bizidiren momentonetan egoera bortitza, ba seme ere e, argindarri gabe daudelako e, ur eh e, gabe daudelako eta eta ba, ezberdinen edo erasoan e, erasopean direlako e, ba egoera honeta hitze ingo dute eta askenean ere iragarri eta hemen ere gauzak muiltzen ari dira Eh, api dillaren eh, hogeita lauean, eta hoa indikant demora badara, baina api dillaren eh, hogeita lauean, eh, Obamak iragarri homen du Alemaniarako bizita. Eta menn janoferren elkartu nahi du Merkel, eh, Merkel eh, kanzilioerarekin, eh, eta beraiek eh, biek egin nahi diote propaganda ondia, bat edo, bueno, asfatu batuak, eta Europako bat arteko akordio-komertzio akordio oiei eta horretarako hasi dira ere zenbaitzuk e, murritzen ba hiz salatzeko ba, akordio komertzi hauek e, ba gudenontzako ekar ditzaketen ondorioak beraz e, eta udaberriarekin eta oraindekan negu saia badago baina udaberriarekin eta badirudi mugimendua badatorrela, martxoa nazita eta urrengo hilabetetan gehiago eta, bueno, gure hartean ere espero dut mugimendua bantenduko dugula uinetan gutxienez.